Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat ve a 91.6 FM La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona Fora 24 hores Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM la recollida selectiva ha arribat als últims anys a Catalunya a un nivell pròxim als dels millors estàndards europeus, però les confusions i la desídia encara segueixen omplint d'impropis, de materials inadequats, als contenidors de colors en què es basa l'èxit del sistema. Per exemple, la Generalitat calcula que el 23% dels residus diposats a la Guardiola Groga són materials plàstics i metàl·lics que no s'haurien de llançar, com per exemple eines, paelles, CDs o coberts, així com un bigarrat conjunt d'objectes de fusta, cables o roba. El percentatge baixa el 12% en el contenidor de matèria orgànica i a menys del 5% en els de vidre i paper. És clar que una cosa és equivocar-se de contenidor, actitud atribuïble a la falta d'informació o a les badades, i una altra, de molt diferent, és negar-se a reciclar. En línies generals, el 41% dels residus urbans que es generen a Catalunya són recollits de manera selectiva i poden ser reaprofitats, no reutilitzats, de manera adequada. La mitjana europea és del 60%, mentre que en el conjunt d'Espanya es redueix al 30%. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això tot un poble qui us parla i acompanya Ivan Ivanyet, Guillem Garcia i Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Doncs com ja sabeu, tot un poble és el magasin informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emmet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts i benvingudes, coneguem quins són els titulars havia d'avui. I comencem parlant de l'Ajuntament, que ultima un acord polític i vallinal per protegir el nucli antic de Sant Andreu. Amb més o menys discreció, però amb la pressa que imposa el calendari legal, el govern municipal de CiU de Barcelona és un, és un pas de tancar un acord amb l'oposició i el teixit associatiu de Sant Andreu per aprovar el projecte de preservació del nucli històric de Sant Andreu. Diverses fonts han reconegut que els punts més calents ja estan més o menys consensuats, després que l'executiu de CiU s'haja vingut a rebaixar els seus plantejaments inicials sobre l'impacte de l'operació urbanística en forma d'afectacions o andarrox d'habitatges. En aquest escenari ja s'alvira la possibilitat que el pla pugui arribar a ser admès provisionalment en comissió i ple amb la història d'aquest projecte és tan dilatada com controvertida. El seu punt de partida se situa en els dictats del Pla General Metropolità del 1976, que preveia que el nucli antic de Sant Andreu, de 174 hectàrees d'extensió, havia de transformar la seva tipologia històrica amb l'obertura de nous vials i mobles que, en alguns casos, arribaven a les sis plantes d'altura. A la pràctica, això equivalia al fet que 300 habitatges qualificats com a zona verda, vial o equipament corrien el risc d'anar a terra. Aquest plantejament va generar una agrareacció a escala veïnal i política amb l'argument que aquesta àrea havia de conservar la seva fisonomia clàssica de construccions baixes i carrers estrets, en aquest context, al desembre del 2011, l'executiu convergent va presentar el seu primer projecte de conservació sobre un àmbit de 720.332 metres quadrats, que desafectava 240 de les 300 cases previstes inicialment per requalificar-les per a un ús residencial. Un pas endavant notable per preservar l'estructura urbana actual de la zona, però no suficient per a les entitats i els partits del consistori. En aquest interludi, el govern local ha acceptat el gros de les al·legacions que ha rebut, cosa que suposarà reduir, encara més, el nombre de 60 habitatges que quedaven afectats. D'aquesta manera, no es tocaran com d'entrada volia el consistori els patis de les cases del sector comprès entre la Riera de Sant Andreu i el carrer Rubén de Rio, i els de Renar i Pons i Gallarza, així com els habitatges de Jorba i Bascònia, i el carrer Sócrates, entre d'altres. Algunes places, com ara la de Xandri, passaran a estar qualificades com a parcs i jardins urbans. De fet, la negociació ara se centra a acabar d'ajustar i encaixar aquests retocs de planejament sobre el plànol. El resultat final d'aquesta estira i arronsa, però, ja fa entreveure que la transformació urbanística executada serà més aviat suau i que, per tant, el seu cost inicial, 21 milions d'euros, serà sensiblement menor per l'estalvi en expropiacions i despeses d'urbanització. El temps s'ha convertit en un factor crucial per accelerar i suavitzar les negociacions sobre la modificació del projecte. No en va, a finals de desembre, va finalitzar el termini de suspensió de llicències que va instaurar l'Ajuntament de Barcelona ara fa dos anys i que ha impedit que durant aquest període s'hagin pogut fer noves construccions o interrocs al nucli antic. Ara, però, i amb, la, i amb la moratòria ja extinta, qui vulgui edificar la zona a partir dels varem del PGM del 1976 ja ho pot demanar, tot i que ara per ara ningú ho ha fet. En cas, però, que algú solicités una llicència, el consistori té dos mesos de marge abans de concedir-la. I aquest, justament, és el temps que disposa el govern per pactar un nou planejament amb veïns i oposició, si no tindrà un problema legal i polític, majúscul. I atenció perquè parlem ara de la Sagrera, i és que no té data d'acabament. Després de la l'alta velocitat connecta ara amb Barcelona, Girona i Figueres, però amb, les, amb, amb, però amb els deures a mig fer, sobretot a Barcelona, on es preveu la, la remodelació, modernització i millora dels serveis de l'estació de Sants, tot i que ara per ara no hi ha ni tan sols un projecte fet. I no només això, perquè el tren d'alta velocitat passarà de llarg la Sagrera, que ha de ser la gran estació del país en l'infraestructura d'alta velocitat, i l'estrena l'agafa en obres. L'estrena també arribarà amb l'estació de Girona a Mitges i els passatgers que es dirigeixin a França hauran de canviar de tren a Fieres. Es calcula que les obres de la Sagrera, iniciades al 2010, duraran encara uns quatre anys més perquè el pas del tren s'està aprofitant per tirar endavant una important operació de remodelació urbanística de la zona. De fet, el pla inicial preveia uns moviments de terra i construccions superiors a les realitzades amb motiu del Fòrum 2004 i només superades a la ciutat per les reformes preolímpiques del 1992. Pel que fa a l'estació, serà intermodal. Això vol dir que permetrà l'enllaç amb estrens de rodalies, metro i autobusos. Els convois de rodalies circularan en el nivell més baix, mentre que els d'alta velocitat estaran just sota terra. Un gran espai central amb entrada de llum natural presidirà l'estació i les diverses connexions de plantes. Els autobusos urbans i els interurbans hi tindran també parades, així com el metro. La línia 9 ja està en funcionament en aquest tram des del 2010 i només caldrà adaptar-ne l'accés a l'intercanviador. I ara parlem de la renda familiar de Sant Andreu, que no arriba a la mitjana de la ciutat. Entre el barri de les Tres Torres i Can Peguera hi ha només 8 quilòmetres, però pel que fa a la renda mitjana familiar dista molt d'una zona a l'altra de la ciutat. Mentre Sarrià Sant Llarbasi podríem dir que és el districte més ric de la ciutat, Can Peguera obté el Trisguardó com a barri més pobre. Suposant que una família mitjana de la ciutat subsistís amb un total de 100 euros mensuals, a Sant Andreu oferia amb 66 euros, és a dir, poc més de la meitat de la mitjana dins el mateix districte, però hi conviuen diferents realitats i tenim en compte la mitjana de renda de cada barri. En aquest sentit, Baró de Vivier és el barri amb la mitjana de la renda familiar més baixa, 39 sobre 100, seguit del Bonpastó amb 52. La Trinitat Vella té una mitjana familiar de 58 euros, Congrés Indians amb 76 euros, Sant Andreu amb una mitjana de 79, Sagrera 80 i finalment el barri de Navas, amb una renda familiar de 81 euros sobre 100. La zona del districte on les famílies tenen una renda mitjana familiar més propera a la mitjana de la ciutat. I ara entrem ja en plana cultural perquè a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui les seves activitats infantils. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle infantil Sac de Rondalles una nova narració de contes per una mainada a partir de 3 anys. Aquesta vegada, i dins el cicle de contes del món, s'explicarà el conte El helado de chocolate, a càrrec de Patricia Boquete. Un dia, un nen es compra un gelat de xocolata, se'n va, se va a casa i li va dir al seu germà que havia comprat el seu gelat predilecte. Aquest es va posar molt content i li va dir que se'l menjaria més tard. Va passar una estona i el germà va gran va anar a agafar el seu gelat, però quan va anar a destapar-lo, la seva germana petita, doncs... Eh... Doncs... Es tracta d'una activitat de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero organitzada conjuntament amb el Centre Cívic de la Trinitat Vella i el Pla Integral de la Trinitat Vella Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música tornem tot seguit amb més informació Fins ara! Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca el meu plan era tornar aviat però al final tot es van allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar que al pis hi tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí sobre un proble nit perquè ara no, però després fotràs que Aigua tu mateix pots fer, pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Bra! Però... i silenci trencat pel meu somier Potser no era el seu tipus millor que no fer res I en una paret al fons impresa en blanc i negre hi havia un pòster d'en Babà Aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig sinó d'estar convençut de fer-ho Jo vaig dir ja, però si ara hi vaig, ella no ho el vol Després que Després tot això acaba sent un rotllo patatero del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica en aquests moments Ajuntament i Veïns estan acostant posicions de cara a la reforma del nucli antic de Sant Andreu Per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic a una de les responsables de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar com és la Montse Terré, molt bon dia Hola, molt bon dia. Doncs sembla ser que és així, no? S'estan acus acusant posicions per part de l'Ajuntament i per part dels veïns per trobar una solució a la reforma del casc antic, no? Bueno, nosaltres hem sabut... Bueno, aquest final de desembre es vencia el pla de suspensió de llicències, com sabreu, mm. i vam demanar a l'Ajuntament si ja s'havien estudiat totes les alegacions que vam presentar, llavors ens han explicat doncs, que, bueno, que hi ha una part d'aquestes delegacions que sí que s'accepten uh -huh. ens van eh, fer una explicació de que quines eren aquestes i pel que hem pogut veure, que tampoc hem pogut disposar tota la informació, són uns petits planos, uh -huh. eh, ahir vam convocar els veïns i ho vam explicar doncs eh, s'han acceptat aquelles delegacions on hi havia majoria de cases afectades, és a dir, és que tenien més nombre de cases com són el carrer Jorba, el carrer Ruben de Río, uh -huh. eh, el carrer Sócrates, etcètera. No? Llavors, bueno, encara queda acabar les negociacions, però ara ja són a nivell polític entre els diferents grups polítics i, uh -huh. i negociar a veure si es pot arribar a una prohibició definitiva amb aquestes incorporacions. Uh -huh. I nosaltres bueno, estem a l'espera a veure si això finalment doncs, acaba finalitzant bé i s'accepten, doncs, això, la majoria de les alegacions que havíem demanat. Per tant, aquestes alegacions hi ha la possibilitat de que siguin acceptades. El... Sí, de, de fet, ells ja ens han ensenyat una modi... unes modificacions que havien fet en el projecte, Eh, conforme s'incorporaven les més nombroses, les que, les que tenien més cases afectades uh -huh. i llavors aquests dies hem estat parlant doncs, amb l'Ajuntament i amb els diferents grups polítics per fer-los veure doncs, que encara ens trobàvem algunes a faltar i ara de veure d'aquestes últimes eh, reclamacions, que tot ho havíem alegat en el seu moment, però veure si ells Eh, acaben doncs, eh, acceptant aquestes últimes eh, reclamacions i podem tenir un projecte doncs, que millora substancialment el que ens havien ensenyat a primers d'any i amb el que es via fet l'aprovació inicial. Perquè per aconseguir-ho eh, s'ha eliminat el que és la zona verda, no? Sí, bé, d'alguna manera s'ha renunciat per part de l'Ajuntament el que eren els eixos cívics que eren com uns camins verds que creuaven Sant Andreu eh, en els dos sentits, passant per un costat pel carrer Jorba i per l'altre per Rubén Darío. Llavors, eh, també gràcies a les diferents delegacions que s'han presentat, doncs, on es proposaven noves zones per catalogar la zona verda, places que, doncs, que ja actualment ja tenen aquesta funció, però que estaven qualificades d'Avial o d'altres sistemes, uh -huh. doncs, han anat acceptant aquestes del·legacions i ja pogut anar buscant alternatives per mirar de, de, de desafectar aquestes cases. Uh -huh. Llavors, bueno, ara estem a això, a l'expectativa de l'Ajuntament, amb el que queda de mes, doncs, a cas d'arribar a una cosa diferents hospèdics, a veure les altres incorporacions es pot fer en el projecte, uh -huh. i contem que la setmana vinent, a finals de la setmana vinent, a la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament, que es celebra el dia 24, doncs, es pugui haver-hi una proposta ja definitiva que, que millori substancialment la inicial i es pugui aprovar. Molt bé, eh, jo que no soc d'aquí del barri, eh, mm. podries explicar una mica a la gent que no està gaire entrada d'aquest moviment que hi ha amb el cas antic de Sant Andreu, eh, en què afectaria de cara doncs, a la gent, als habitatges de la gent, perquè per lo que veig de la notícia s'està parlant de derrocar cases de gent, no? Bé, el que passa és que quan, bé, en una ciutat sempre hi ha un disseny de, de com han de ser aquesta ciutat, el creixement, eh, la previsió de zones verdes, d'espai per equipaments, de zones residencials i a vegades eh, com que la ciutat es construeix un ritme desigual i al llarg de molts molts anys, eh, nosaltres teníem un planejament urbanístic que definia el nostre futur com a barri que afectava part d'aquestes cases sense data d'expropiació eh, perquè fossin eh, finalment zones verdes. Llavors, davant d'aquest projecte que feia des de l'any 76 que teníem en vigor i que eh, no s'ha dut mai a la pràctica, el que vam reclamar a l'Ajuntament com a associació de veïns és que això es eh, estudiés de nou i es desafectessin les cases i es fes una, un pla de protecció del casc antic a, a nivell urbanístic i de nova construcció i de catàleg de patrimoni. Llavors, això és el que m'ha estat treballant aquests dos anys, eh, amb aquest últim any que hi ha hagut tot el procés d'al·legacions i discussió, i això que representava és que si això que és continuat afectat o si això a última hora no s'aprova en eh, moltes de les cases eh, el seu destí eh, urbanístic és que sigui una zona verda, un equipament o un vial llavors aquella vivenda no té eh, possibilitats de poder-se rehabilitar eh, de fer una gran rehabilitació o de, d'enderrocar-la i fer-la de nova perquè si passés això eh, doncs no, no els tindrien permís per poder tornar a construir el seu habitatge Uh -huh. Llavors, això era una hipoteca que passava sobre moltes cases i molts veïns de Sant Andreu uh -huh. i, a part, que feia desaparèixer el que seria la configuració urbanística de carrets i teixits que ens recordaven el que va ser l'antic poble de Sant Andreu. No? I això és el que volíem preservar. Uh -huh. I aquest era el perill que hi havia. Nosaltres ara estem rodejats per grans projectes, com és l'AVE, uh -huh. eh, i llavors això farà canviar molt la fesonomia de Sant Andreu, més de la Sagrera, però també de Sant Andreu, i llavors voldríem que preservar el que era el nucli antic Uh -huh. per poder-lo conservar com el coneixem tots ara. Uh -huh. Per tant, el carrer Jorba que, i, i Bascònia, que eren un dels carrers afectats, en aquest, en aquest cas no s'haurien d'anar afectats com, com es pensava, no? És a dir, ara aquests carrers, gràcies a la quantitat d'al·legacions i moviment veïnal que hi ha hagut, doncs es eh, salven, és a dir, se'ls donarà la qualificació urbanística que els correspon, que és el de vivenda. Uh -huh. i per tant doncs, ja serà una vivenda amb tota regla, es podrà fer qualsevol tipus d'obra de rehabilitació, seguint les normes urbanístiques que acompanyen aquest pla, es uh -huh. podrà demanar una hipoteca sobre aquestes propietats tenint en compte que ara ja són vivendes i no són un tros de, de zona verda que té molt menys valor i uh, sense por de uh -huh. que hi hagi cap data d'expropiació uh -huh. uh, a la cantonada saps? I, o sense por de que uh -huh. això es pugui perpetuar molts més anys i es Clar. vagi fent malbé la vivenda Clar, perquè això és molt positiu perquè amb el, que, amb el cost que avui dia està doncs, l'habitatge, evidentment doncs, el fet que aquests edificis doncs, no finalment es puguin mantenir doncs, suposa un important de cara al que s'entendreu. No? Sí. Sí, perquè també s'ha de pensar que, tot i que el pla, en el cas que quan preveia expropiacions, el que havia també era de garantir un rellotjament, eh, això sempre és una cosa que costa de fer, de, eh, encara no està fet, o sigui, no hi ha construït cap eh, habitatges protegits per poder rellotjar les famílies que estaven afectant i, per tant, això és una cosa que hagi generat més patiments saps? I, a més a més, cadascú de forma individual, havent de negociar la seva situació. No? Llavors, com que des dels veïns mai no s'havia demanat que s'expropiessin les cases, al contrari, uh -huh. doncs eh, per això vam fer les delegacions que vam fer i finalment hem de sembla doncs, que hi ha una resposta positiva per part de l'Ajuntament i els diferents grups municipals i, bueno, eh, esperem això que a final de mes, doncs, tinguem ja una aprovació definitiva. Això també és positiu perquè aquests 21, mili 21 milions d'euros que en principi hi havia sobre la taula ara ja no ja no... Sí, no eh, ens van comentar que la, la quantitat de pressupost havia disminuït perquè havien acceptat part de les al·legacions amb uns 14, i passat de 21 a 14, però amb aquestes últimes negociacions que s'han tenint ara, insistint encara amb algunes al·legacions, si, si recullen que és el que sembla que es respira, que ens van donar el feedback als diferents uns polítics, els que estan d'acord i que també ho demanaran, doncs mm -hmm. encara podria baixar més. Mm -hmm. I llavors, bueno, doncs, també... Eh, un, un, una felicitació, doncs. Doncs sí. Cal, cal felicitar l'Associació de Veïns perquè finalment s'ha doncs, aconseguit el que, el que en un principi doncs, es tenia pensat, no? Sí. Eh, evidentment, nosaltres ho volíem tot, no ho tindrem sí. tot, però pensem que la quantitat de coses ha aconseguit doncs, és suficient com per valorar-ho com a positiu i com a èxit. O sigui que ara, en aquests moments, la negociació se centra més en acabar d'ajustar i encaixar doncs, aquests retocs sobre plànol, podríem dir. Sí, sí, ara és la manera de veure com es recullen i aquestes últimes coses que hem estat insistint que no podíem deixar oblidadas doncs a veure si les poden recollir i, i, i ho podem veure. Uh -huh. I això ho podrem veure doncs, ben aviat en aquesta... Sí, apuntem que, que tal com es va comprometre el regidor del districte doncs ens convocaran la setmana vinent, a final de setmana vinent o en algun moment proper per fer l'exposició pública i explicar finalment com queda tot el projecte. Uh -huh. D'acord. Doncs si tens alguna cosa més a afegir al respecte, perquè... Bueno, res més, dir que tot això ha un triomf dels veïns i veïnes, que gràcies sí. a la mobilització i la participació s'aconsegueixen doncs, les coses perquè la gent es belluga i això, aquest projecte és una mostra de, de, de que l'èxit és eh, treballant tots i mobilitzant-nos tots junts. Molt bé. Doncs esperem que aquesta solució doncs, arribi a, a bon port mateixa, aquest mateix mes i que ens podeu donar doncs, bones notícies en les futures connexions que puguem realitzar. molt gràcies. Doncs moltes gràcies, Montse. Adéu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja està clar que eh, el que en aquests moments s'està parlant doncs, és que l'Ajuntament, el projecte, doncs, no, no comptava, fins ara no comptava amb el suport veïnal pels nombrosos enderrocs que preveia, però ara doncs, el govern municipal... Doncs hi ha introduït algunes modificacions que podríem veure amb bons obris a la, l'Associació de, de Veïns de, de Sant Andreu de Paloma. Molt bé, doncs també ens agradaria comentar-vos que, mmm, pel, que ens estan, pel que ens està arribant de notícies és que no es tocaran com d'entrada volia el consistori als patis de les cases del sector comprès entre la riera de Sant Andreu i al carrer Rubén Darío i els de Renard i Pons i Gallarza, així com els habitatges de Jorba i Bascònia, amb els quals doncs, han tingut l'oportunitat de parlar ara mateix amb la Montser Tarré, que és una de les responsables de l'Associació de veïns de Sant Andreu de Palomar. I hem de dir també que al carrer Sòcrates, doncs, entre, entre d'altres,s doncs, eh, doncs, podran tenir aquesta, aquesta resolució. Hem de dir també que algunes places, com ara la de Xandri, passarien a estar qualificades com a parcs i jardins urbans. Mm, això també és positiu, perquè de fet la negociació ara, doncs, tal i com dèiem, eh, se centra en acabar d'ajustar i encaixar aquests retocs eh, de planejament sobre el plànol, que tal i com ens comentaven des de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar, doncs, això se solucionarà en els propers dies o en aquest mateix mes molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem amb més informació aquí en aquest programa, en el tot un poble, fins ara gent buscant respostes que lloc no amagar Nens corrent amunt i avall Veig en tots el meu mirall I res no em pot fer mal De sorra tinc les parets On guardo la il·lusions Coms doncs així quan passa, passa el vent, s'obren portes del nocef i res que pot fer mal d'on cec.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 perquè tenim amb nosaltres doncs, el caporal sol·lís de la policia comunitària de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, amb el qual doncs volem parlar una mica de com ha anat aquesta campanya de Nadal, en principi doncs, com ha anat el tema de les joguines i eh, de quina manera s'ha doncs, actuat en el cas de que hi haguessin joguines joguiners doncs, que són falsificades o, o no tenen doncs, una, una legalitat. No? Doncs ja tenim el cap Oral Solís, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, què parlem avui? Sí, doncs eh, des de Guardia Urbana es ve iniciar una campanya d'inspecció de locals de comerços que en principi eh, es dediquen a la venda de joguines, uh -huh. també basars d'aquests de tota Ascent i els magatzems de venda a l'engròs. Ha sigut una campanya que s'ha fet a nivell de la ciutat i en el que han participat diferents operadors. Guàrdia eh, Urbana eh, ha posat els agents a cada unitat territorial, uh -huh. ens eh, hem coordinat amb funcionaris de inspecció de treball, que són els que comprovaven el complement de la normativa en relació a la Seguretat Social. També han col·laborat eh, membres del cos nacional de policia, concretament de la unitat de l'UCRIF, uh -huh. que eh, fan complir la llei d'estrangeria i en funcions de la Generalitat de l'Agència Catalana de Consum, que comproven el compliment de la normativa en relació a les lleis de comerç. Uh -huh. Tot això es va iniciar a principi de mes, de, de desembre, i la campanya real eh, es va iniciar el 17 de desembre. Els previs aquesta campanya doncs, va ser planificar el dispositiu, uh -huh. estudi de les normatives contactes amb l'Agència Catalana de Consum eh, i després fer un mostreig d'establiments de, de susceptibles de ser inspeccionats a nivell de ciutat. Això s'ha fet a través de les diferents bases de dades que tenim de comerços, d'inspeccions fetes, etc. No? S'han fet les corresponents reunions amb, amb tots els operadors i es van iniciar com dic, el dia 17 de desembre. Eh, participar de la Guàrdia Urbana els participants de la Guàrdia Urbana ha sigut eh, un caporal i tres agents per cada torn de matí i torn de tarda i els tècnics en policia administrativa i seguretat ciutadana tot això mm, ha fet eh, eh, el que pretenia era buscar joguines no apropiades o perilloses uh -huh. defectes a l'etiquetatge advertiments generals i específics de cada joguina que tenen que portar productes que estan alertats des de l'Agència Espanyola del Consum, uh -huh. que no es poden vendre i, i encara estan en alguns pastatges de, de tendes, botigues, etc. Uh -huh. El resultat, eh, a nivell de ciutat, de les dues fases que, ens van, que es van fer, va ser la immobilització de caixes i de joguines, una quantitat de 60.329, de les quals a eh, Sant Andreu ha sigut eh, més de la meitat 35.600 no. eh, evidentment aquí hm, es tracta també que hem... tenim localitzats el poli industrial, el poli industrial de bon Bonpastó eh, grans magatzems de la Venda l'engròs i aquí és on s'ha agafat la, la majoria d'aquestes joguines i després 1.288 joguines han sigut destruïdes eh, per diferents motius les infraccions més freqüents que hem trobat han sigut la manca d'etiquetatges en castellà o en català, o productes mal etiquetats, uh -huh. les man la manca d'alertes i consells de seguretat en l'etiquetatge de, de les joguines, uh -huh. altres que no estaven homologades per la comunitat europea, no portaven el segell d'homologació, uh, instruccions ilegibles, manca d'advertiments de no utilització a menors de 3 anys o de 8 anys, depenent de la categoria de la joguina, baixa qualitat, que fa que no s'adjustin a la normativa comunitària altres que són pintures de baixa qualitat i l'última eh, manufactura inadequada i de fàcil trencament per part dels menors. Tot això fa que la campanya eh, Jugar segur aquest any eh, faci que els nens estiguin més segurs Clar, la pregunta aquí seria eh, de quina manera aquestes joguines aconsegueixen arribar fins aquí no? perquè, clar, si hi ha una normativa i aquesta normativa s'ha de complir se suposa que... Algú ja que s'està Algú... fent... Clar. No, el problema eh, principal són les etiquetes, que es tenen que col·locar l'origen i no, no s'han col·locat, les tenen per posar, no les posen per això, s'han immobilitzat s'han immobilitzat tantes joguines perquè després tenia l'etiqueta per a posar-la uh -huh. eh? el que passa és que no estaven posades i una vegada que estan posades a la venda ja tenen que estar amb l'etiqueta posada. No és posar-la després, ni donar-la després. És abans de posar-la a la venda, té que estar etiquetat. Clar, són joguines, quan ser d'importació o nacionals, i que venen la joguina per un costat i després als magatzems tenen que posar les etiquetes i posar-li tot. No és tampoc un problema tan, tan greu. Després, durant la campanya de Nadal, pues, a part de... I, i, I què és el que fa que si una joguina ons no sigui homologable? Les condicions que posa la comunitat europea. O sigui, hi ha unes condicions que, tenen, que no, no poden tenir parts petites que el nen es pugui posar al nas o en passar per la boca, uh -huh. que no tinguin, que, que les pintures no siguin tòxiques, eh, que no es desmonti fàcilment. Uh -huh. D'aparent de l'edat del, del nen tenen que tenir unes, norm, unes normes o une altres. Si compleixen tot això, doncs, és quan la comunitat els dona el vistiplau i poden importar el segel de la CE, aquell segel que veiem sí. a, ja. a, a tots els productes d'importació. Uh -huh. El, respecte a l'any passat, de l'efecte aquest de la crisi de les joguines, que, bueno, que segurament doncs, les que no passen aquests controls o surtin més barates de preu mm. o, o siguin més barates, heu vist que, que ha augmentat aquest, aquest, aquest requisit? No, o sigui, no aquesta... tenim dades de l'any passat, perquè ah, ha sigut la primera vegada que, que s'ha fet barat. aquest control perquè hem vist la necessitat de fer-ho Sí, sí. Precisament per això, possiblement per, per efectes de la crisi la gent anirà a buscar juguines més barates o més econòmiques uh -huh. Uh -huh. i hem vist la necessitat de fer aquest tipus d'inspecció Molt bé, doncs hi tenia alguna cosa més a afegir? No, a part d'aquesta campanya doncs, com cada any eh, fer uh -huh. l'operació Nadal, els diferents eixos comercials, comercials uh -huh. Uh -huh. Eh, sembla que els comerciants estan agraïts uh -huh. Eh, després la cavalcada de Reis, evidentment, sí, com, com... les cinc, cinc cavalcades que tenim al districte. Sí, sí. Com, com han anat les cavalcades? Bé, bé, sí. En principi, la més grossa, la de Sant Andreu, es va iniciar a l'hora i van fer recorregut normal, no va haver cap incidència i finalitzar, com sempre, al Casal Davis. Perquè de quina manera vosaltres eviteu que els nens es llencin a sota del... Eh, aquest és el problema. Eh, nosaltres no tenim capacitat per poder evitar això. Això uh -huh. són els pares els que tenen que educar uh -huh. els fills i està pendent d'ells. Uh -huh. Perquè nosaltres prou feina tenim per tallar el trànsit, que nos es colin cotxes pel mig, uh -huh. assegurar el perímetre de la, de la cavalcada. De la cavalcada. Sí. Uh -huh. Els voluntaris fan el que poden també perquè van amb el... amb el pitet okay. Groc, però clar, la principal col·laboració que necessitem són els pares que tenen que educar els fills i evitar que per desgràcia pugui passar el que va passar a Màlaga Sí, perquè hi ha altres zones d'Espanya de... de, doncs, que han passat coses sí. suficientment greus Doncs també com ha anat de la cavalcada dels Tres Toms? Els Tres Toms, eh, malauradament va ploure al final, però sí. bueno per la resta, bé també he dir que aquí els perillosos no són els nens, són els avis. Que jo no sé si tenen sucre a la sang o no, però es barallen per un caramel. I posen les mans sota les rodes dels... Són nens grans. Sí, posen les mans davant de les rodes dels carros, que sí, estan parats, però un animal es pot espantar per qualsevol cosa, i un carro d'aquest et talla la mà. I és la precaució que tenen que tenir ens barallem molt amb ells, perquè són els jaios, que volen carmels pels fills i pels nets, i, i és la baralla que tenim. I a vegades, doncs, no, no som conscients del que es pot arribar a produir. Intentem aconsellar-los que no facin, però la veritat és que cada any passa. No tenim accidents, però sempre estem amb alai al cor. D'acord. Molt bé, doncs, si vols afegir alguna cosa més... No, donar... Uh, bueno, felicitat l'any a tots els molt bé. doncs tots els andragonins i andruenques que ens estiguin escoltant ara mateix doncs uh, felicitat de, de part de la Policia Comunitària de, de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu molt bé, doncs moltíssimes gràcies Caporal Solís, ja saps que aquí doncs, tens les partes obertes i que uh, doncs, tot el que ens arribi d'informació d'aquí dels nostres barris, doncs evidentment doncs, cal tenir-ho molt en compte D'acord, doncs moltes gràcies Gràcies a vosaltres Doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa però atenció perquè tornem amb més informació aquí en aquest programa en tot un poble, fins ara La va trobar a una sala mig buida buscant un somn i fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir mil espurnes, aquella història va canviar-li el món. Va perdre tot, la partida i la vida, cada ciutat li esmicolava. Uses per anar tot sol Però cada cop amb un clo a perdida Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui les seves activitats infantils i per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les responsables precisament de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero com és la Jolanda Almendros. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica, serà aquesta mateixa tarda, no?, quan es realitzarà aquesta nova narració de contes. Sí, exacte. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, ens uh -huh. encetem un cicle de, de contes del món. Uh -huh. Aquest cicle el fem juntament amb la Biblioteca i el Centre Cívic de la Trinitat Vella. Uh -huh. És, són unes activitats que estan dins del pla integral del districte uh -huh. i, i avui comencem. Ah uh -huh. uh, será el segundo domingo di, de cada mes aquí a la uh -huh. biblioteca y el último domingo de cada mes será el centro cívico Ah, muy bien El conto de uh hoy -huh. titula El helado de chocolate Ah, mira uh -huh. Cada día es un conto de, de un país diferent uh -huh. En cambio, aquest, aquest día, avui uh -huh. será un conto obert es un conta que no té un país específico uh -huh. pero que, bueno, per comenzar ya está bien uh -huh. mhm bien i aleshores, aquest, aquest conte, qui ens l'explica? Qui s'encarrega de, de, de donar-lo a conèixer? Sí, avui serà, la narradora es diu Patricia Boquete, i uh -huh. serà l'encarregada doncs, explicar aquest conte. Uh -huh. I la resta de dies serà el Rubén Martínez, uh -huh. que s'encarregarà de, de, de la resta de comptes. O sigui, uh -huh. la Patricia només la tindrem avui. Uh -huh. Uh, avui s'enceta doncs, precisament aquest cicle contes del món. Això vol dir que uh, doncs, durant aquest mes s'aniran oferint difer diferents països, no? Sí. Quins sí. països podrem contar? Doncs aquest mes contarem amb, amb un conte d'Àfrica. Uh -huh. I, I el mes del febrer serà d'Austràlia, del Carib, ah, contes europeus, sí. n'hi ha de tots. És a dir, que els nens, tindran, els nens i nenes tindran la possibilitat de viat, fer viatge a la seva ment no? per diferents països. Sí, a través de la narració del conte volem que es una activitat infantil, que vinguin uh -huh. acompanyats dels pares o dels avis uh -huh. i que doncs, uns redescobreixin el conte i els altres, potser si tenen són petits, potser és el primer, el primer cop que escolten un conte Uh -huh. i, i que li agradi aquesta màgia i que se'n vagin a aquests països tan junts que potser en un minut ja, ja et sé allà i, i és molt barat Ah, molt <ríe> Doncs a uh, la mainada, a partir de quina edat seria recomanable que poguessin venir? Eh, és recomanable a partir dels 3, 3 anyets uh -huh. Sí, perquè entenguin una mica tot el seu conductor uh -huh. Molt bé a més, hem de dir una cosa molt important que és la, que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero doncs, també dedica doncs, algunes de les seves activitats a, als infants, no? O sigui, no és l'única activitat que la del contacontes, sinó que també des de la biblioteca aneu, aneu fent diferents activitats per, pels nens, no? Sí, uh, nosaltres cada, cada tercer dimecres de cada mes uh -huh. tenim contacontes també que uh -huh. l'organitza Biblioteques de Barcelona. Uh -huh. Aquest mes no, no tindrem cap, però el proper mes, el mes de febrer, sí que estarà al compte del SAC de Rondalles, que es dirà Rada Contes. Uh -huh. I a més hi això del Binomio, no?, també? Sí, el Binomio és una activitat per a Espació Bàs. Uh -huh. eh, va començar ahir, uh -huh. amb una xerrada, van, van estar una mica doncs, parlant perquè serà, és una activitat ques s'encarregarà de pintar un grafiti a l'estat infantil. Ah, molt bé. Llavors tot això està molt planificat hi haurà en xerrades. Hi haurà, hi haurà un, un, un, un tallerista que, uh -huh. es, que es, una mica,s doncs, explicarà com fer-ho, perquè molts les joves que participen mai han, mai han fet un grafiti. I uh -huh. llavors serà tot un, serà un curs de tres mesos i cap allà a l'abril doncs és quan començaran a pintar el grafiti a la biblioteca. Uh -huh. Per tant, estem parlant d'activitats que no només eh, doncs, fan el, el nen o el jove eh, doncs, eh, viatjar gratuïtament. I viatjar i ser re reactiu, o sigui, re rebre informació, sinó que també la pot uh, pot um, actuar, no? Fer sí, les... sí, pot participar activament, sí, sí. Uh -huh. Molt bé. D'acord. Doncs, Jolanda uh, Almendros, moltíssimes gràcies per acostar-ne aquest conte, que ja l'anunciem des d'aquí, doncs que sobretot que, que no s'ho perdi ni que s'acostin a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, mm -hmm. que podran doncs dir almenys avui a les 6 de la tarda d'aquest conte de l'helado de chocolate que es, ja d'entrada ja, ja, ja sí. sembla una mica llaminé eh? sí, llaminé ja sí, sí. <ríe> molt bé, doncs Jolanta, moltíssimes gràcies moltes gràcies a vosaltres vinga, bon dia volent, don's nosaltres que contruem amb el nostre programa d'avui, hem d'informar-vos que aquella gent, don's que vulgui fer-nos arribar, don's a diferent informació, aquelles entitats, aquelles associacions, don's que vulguin fer-nos arribar don's les seves Activitats doncs, ho poden fer a través de dues vies: una que és el número de telèfon que és el nou 3 3 4 i l'altra que és la del nostre mail, que és informatiu@rtvgiomitjefema.com. Molt bé, doncs ens queden, entrem ja en la recta final del nostre programa d'avui i ara el que farem serà escoltar una mica de música, però atenció, prepareu paper i llapis o paper i bolígraf, perquè d'aquí una estona doncs, us recomanarem algunes de les activitats que es realitzant els diferents barris de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. de la vida, que la vida és sort, porta el nostre cor, siga sort.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us deia, doncs ara mateix el que fem és encetar el nostre apartat d'agenda perquè hi ha alguns actes, algunes activitats doncs que val la pena que tingueu en compte a l'hora d'anar doncs d'una banda a l'altra del districte de Sant Andreu. Parlem ara de la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que ofereix una xerrada sobre l'habitatge. La Biblioteca de la Dignitat Bella José Barbero, el carregalícia número 16, us ofereix aquest dimecres 16 de gener a les 7 de la tarda dins el seu cicle de xerrades t'interessa: la xerrada Habitatge, Dret, Luxe o Condemna. Doncs de quin anirà aquesta xerrada? Doncs hem de dir que des de la redacció del 1978 de l'article 47 de la Constitució on es defineix el dret a un habitatge digne i adequat fins avui on milers de famílies perden el seu habitatge i se les aboca una condemna econòmica doncs han passat moltes coses. La tragèdia de les famílies desnonades també ha suposat una reactivació de la ciutadania en la solidaritat i la lluita, obrint una escletxa d'esperança. Les associacions 500 per 20 i la plataforma d'afectats per la hipoteca, capdavanteres a casa nostra de l'ajuda als desnonats, ens parlaran de tot això, i més coses relacionades amb la situació de l'habitatge avui. La xerrada anirà a càrrec de 500 per 20 i la plataforma de fetats per la hipoteca a la sala d'actes de la Biblioteca de la Generalitat Vella José Barbero. Atenció perquè l'aforament és limitat. I ara ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre. I és que arriba la desena edició del Fica Talsat. L'edició del Fica Talsat d'enguany es realitzarà del, 7, del 17 de gener al 19 d'abril. Fica Talsat és l'aparador d'arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu. Doncs ja ho sabeu, si teniu alguna companyia de teatre o coneixeu alguna companyia que has escenifiqui per aquí pels nostres barris doncs és el moment d'acostar-se al Sant Andreu Teatre. Fica-te alçat és una mostra oberta a totes les entitats i que permet espadronar i donar a conèixer un teatre de qualitat organitzat i representat per dones i homes no professionals que estimen les arts escèniques. L'edició d'enguany, malgrat ser diferent a les anteriors, ja que no s'estructura com un concurs, sinó com una mostra mentre es defineix per la temporada 2013-204 2014-19 Ficat alçat, doncs, amb noves propostes originals, disposa d'una oferta atractiva amb set companyies locals que ompliran d'il·lusió l'escenari del Sant Andreu Teatre. I ens faran gaudir d'això doncs, del teatre amb tota la seva intensitat. I atenció perquè arriba la trinimascutada. que és això, doncs? La primera fira animalista de la Trinitat Vella. L'associació Zola nos ofereix el proper diumenge 20 de gener a la plaça de la Trinitat la primera fila animalista de la Trinitat Vella es diu Trini Mascotada. Exacte. Doncs Tolan és la primera associació animalista creada al barri i la primera fira que organitzen. A la fira es promoveran les adopcions, així com ara les, la consensació pel bé dels animals. Hi ha previstes xerrades, actuacions, exhibicions, parcel·les, xocolatada, fideuà i moltes coses més. Molt bé. Doncs ara el que fem és anar-nos en cap a la Sagrera. En concret parlem de la nau Ivanov, i hem de dir que hi ha una convocatòria de sis residències per assajos a la 9 i Ja s'ha obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per sis residències pel període de gener-abril de 2013 a la 9 i doncs la Nova Ibanof ofereix un espai diàfan i agradable desajos per a companyies de teatre de dilluns a dissabte a mitja jornada de 10 a, de, del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 de la nit. I ara parlem de la Biblioteca del Bon Pastor, que posa al vostre abast tot un seguit de llibres en urdu. A més de les obres d'aquesta llengua, que es parla al Pakistan i a l'Índia, també trobareu tot de novel·les d'altres llengües, com àrab, anglès o xinès. I també dir-vos que demà intentarem parlar amb el centre Garcilaso perquè arriba Vina a gaudir del REAC Sant Andreu 2013. Si tens entre 12 i 16 anys, tens alguna cosa a dir amb les paraules, amb la música, amb el teu cos, amb la, amb la teva mirada fins al 25 de gener? Doncs també informar-vos que la Biblioteca Engles Iglesias Can Fabra us ofereix una mostra de còmic de Sergi R. La Biblioteca d'Ingeles i Escanfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix una mostra on es presenta algunes de les feines d'il·lustració i còmic de l'autor Sergi R., exalumne de l'escola Yosso, que ja ha començat a realitzar els seus primers encàrrecs professionals d'il·lustració infantil, còmic i publicitat. També informar-vos que el Centre Cívic de Navas us acosta al Camerún. El Centre Cívic de Navas, al carrer de Navas de Tolosa número 312, us ofereix fins al 30 de gener Vivre la Tap-Tap, a càrrec de Jordi Cohen i Albert Macías. I per aquella gent doncs, que va viure o, o li agradaria conèixer com va ser la nevada del Nadal del 1962 a Sant Andreu, doncs podeu acostar-vos al centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 22. Molt bé, doncs nosaltres us deixem aquí, donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez, que ha participat avui en el nostre programa, també el Guillem Garcia i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. adéu -siau.